وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وكسموا وهشيموا قوم فرعون حقيقة هو مشعوذ مجوز يريد أن katika nchi yenu basi mnatoa shauri gani qalu arjih wa akhahu wa arsil fil mada inni hashirin wa kidogo yeye na nduguye na watume mijini wakusanyao ya tu kabi kulisaahirn 'aliim wa qultaa kila mchawi mjuzi wa jaa as-saharatu fir'auna wachawi kwa fir'auni wakasema Hakika tutapata ujira ikiwa tutashinda. Qala na'am wa innakum akasema Naam, nanyi bila shaka mtakuwa katika wakaribu nami. Kalu ya Musa, imma wa karibu nami. Qulū yā wa na wakasema ewe Musa وكسم utatupa wewe au tutakuwa sisi tutaotupa qala alqu falamma alqau saharu a'yunan nas wastarhabuhum akasema tupeni basi walipotupa waliazuga macho ya watu na wakati ya hofu na wakaleta uchawi mkubwa. Waauhinna ila Musa an asaka fa hiya talqafu ma yafikun. Nasitukamfunulia ya Musa kumwambia, "Tupa fimbo yako." Mara ikavimeza vyote vile walivyo kuwa batalo ma كانوا yaamelun wa li kathibiti na yakabatilika waliokuwa kiyatenda faghulibu hunalika wa qalbū kwa hivyo walishindwa hapo na wakageuka kuwa wadogo wa ulqiya as na wachawi wakapomoka wakasujudu Kalu, aamanna bi rabbil alamin wa mola mlezi wa vyombe vyote rabbi musa wa harun mola mlezi wa musa na harun qala fir'aun amantu bihi qabla an a'zana lakum Inna hadha la makr makkartumuhu fil madinati litukhrijuhu minha ahliha fasawfa ta'lamun Akasema Firauni Mwamini kabla sijakupeni idhini Hizi ni njama mlizopanga mjini mpate kuwatoa wenyewe lakini karibu mtajua la uqattu an aydiyakum wa ardhu min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in lazima nitaikata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali kisha nita ni msalabani Kalu ila Rabbina munqalibun wakasema sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi wamatanqimu minna illa an bi ayati rabbina lamma jaatna Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin Naweh nasi ila kwa kuwa tumeziamini ishara za Mola mlezi wetu zilizotujia Ewe Mola mlezi wetu tumimini uvumilivu na utufishi hali ni waislamu Allahu akbar Allahu Musa alipoionyesha ishara ya Mwenyezi Mungu mtukufu zilitibuka roho za wapande wa Firauni na waheshimiwa wa kaumu yake wakasema katika kujipendekeza kwa Firauni na kumtetea hakika huyu ni bingwa katika elimu ya uchawi wala hii si ishara itokayo kwa Mwenyezi Mungu na yeye ameelekeza lengo lake akupokonyeni ufalme wenu na kutoweni katika nchi yenu kwa uchawi wake na yetu hapo kwa kuwavutia watu wa mili na mwfuate. Basitazameni, mnaamrisha njia gani ya kutoka naye huyu? Wakasema, akhirisha kukata shauri juu yake na nduguye huyu anemsaidia katika wito wake. Na watume watu katika askari wako, wende katika miji ya ufalme wako wawakusanye wakusanye walio mafundi katika elimu ya uchawi wakuletee kila mwanachuoni wa elimu za uchawi na wao watakufichulia nini hasa hakika ya aliyokuja nayo Musa asije kafitinika yeyote. basi wakaja kwa Firauni wachawi waliokusanywa na askari wake nao wakasema hapana shaka nasi tutapata malipo makubwa yanayolingana na hili linalotakikana kwetu ikiwa sisi tutamshinda Musa Haraka haraka Firauni akawajibu kwa walitakalo, Naam, hapana shaka mtapata malipo makubwa. Na hapana shaka juu ya hayo nyinyi mtakuwa watu wenye wa cheo kwangu. Kisha wachawi wakamgeukia Musa baada ya Firauni kuahidi alivyoahidi. Na wao wakaonyesha wanaimani na nafsi zao na kujitayarisha kwa uchawi wao katika uwanja wa mapambano. Wakamwambia, "Ama utupe ulicho kwanza?" au sisi tuwe wenye kutupa tulichonacho Musa akawajibu jawabu ya mwenye imani ya kushinda akionyesha kutoa bali tupeni nyinyi kwanza hicho mnachotupa Walipotupa kila mmoja wao navyo ni kamba na fimbo macho ya watu yalizugwa na ikawapitikia kuwa walichokifanya kile ni hakika kweli na hali haikuwa ila ni macho tu mambo yale yaliwatisha watu na nyoyo zao zikaingia hofu na kitisho kwani wachawi wale waliwaletea watu uchawi unaoonekana ni mkubwa na athari yake katika macho yao ni kubwa. Mwenyezi Mungu akatoa amri yake kumpelekea Musa, "Tupa fimbo yako, sasa umekwishafika wakati wake." Akaitupa kama alivyoamrishwa. Mara hiyo fimbo ikaingia kuvimeza vile vizushi vyao walivyozua na kubuni. Basi haki kathibiti, na kudhihiri upande wa Musa alaihi salam na ukabwatika udanganyifu wa wachawi. Firauni na waheshimiwa wake wakashindwa katika ule mkutano mkubwa. Na wakawa madhalili mbele ya watu wote kwa masaibu yaliyowapata nayo ni kuvunjika moyo na kukata tamaa. Haya ni mambo yaliyowafika Firauni na waheshimiwa wake. Ama wale wachawi haki iliangaza kwao na wakaanguka kwa kumsujudia Mwenyezi Mungu nao wanenyeenyekea haki. Huku wakisema hauwachawi waliotubia tumemwamini muumba wa viumbe vyote, mwenye kumiliki na kuendesha mambo yao yote. Hakika huyo ndiye Mungu anaitakidiwa na kuaminiwa na Musa na Harun. Jambo hili lilimtisha Firauni na ikafoka ghadhabu yake. Akasema Hivyo nyinyi mmemwamini na kumsadiki mlezi wa Musa na Harun kabla sijakupeni ruhusa mimi. Hakika hapa pana kijambo mmekizua nyinyi na Musa na Harun kwa kuafikiana. Na haya si chochote ila ni vitimbi mlivyopanga katika mji wa Misri mpata kuwatoa wenyewe kwa hila yenu. Basi ngojeni mtaiona adhabu kuwa kuandio jaza yenu kwa kumfuata Musa na Harun. Na ndiyo adabu yenu kwa hivi vitimbi vyenu na hada. Na ninakuapieni kuwa nitakuteseni vikali na nitakukateni mikono yenu na miguu yenu mbali mbali. Nitakata mkono wa upande mmoja na mguu wa upande wa pili. Kisha nitakutundikeni misalabani kila mmoja wenu nanyi mmo katika hali hiyo ili muwe zingatio kwa anejifikiria kutufanyia vitimbi au kutaka kufanya uasi utawala wetu. Nao Hawaikubali kauli yake wala vitu vyake, yake kwa kuwa imani ilikuisha saki ndani ya nyoyo zao. Wakamwambia, "Hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu Mlezi. Kwa hivyo, tunaniameka katika rehema yake na bora ya malipo yake. Na wewe, utuchukii na kutuadhibu, ila kwa kuwa tumemsadikia Musa na tumezikubali zilipotujia ishara za Mola wetu Mlezi ziliowazi wazi." zenye kuonyesha haki kisha wakamwelekea Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wakisema ewe Mola mlezi wetu tumiminiye subira kubwa itupe nguvu kuhimili shida zote na utufishe katika Uislamu bila kuteseka kwa anayotuahidi Firauni